Ebe egun hori badu asfaldi hautatua tatua izan da dela. E, Frantzia osoan dezen dute e, langileo Oxoek lana ustea zerraiteko. E, Ebe krisia ez, ez dugula guk bakarik apagatu behar. Beaz e, administratio guziak, e, pribatuko la, langile guziak. Dituak dira greba egitea... E, eta emendatze, uh, soldaten emendatzea uh, galitikiteko. Mm -hmm. uh, lan postuak ezten ituzte, uh, eta askidea, berda, berda erran askidea beti uh, langiler bakarrik pakaraztea kese hori. Bai, esan behar dugu, Beste herrialdeetan baitare, mobilizazio ugari eh, egiten ari derela. Greziaren adibidea daukagu, baina ez bakarra. Baitare, bueno, Italia, italian, engelaterran, Portugal. portugalen eta estatu espainolean ere. Eh, eh, bueno, aipatzen duzu prekarietatea, ordainzariak, eh, baldintzak eh, ikusten dugune, zehen geroz eta okerra dira, Sektore guztietan, eh, publikoa, sektore publikoa aipatzen dugu, ba, aski delako, badelako. Uh Hezkuntzan, -huh. irakaskuntzan, eh, osasungintzan, eh, bueno, zerbitzu guztietan. Zerbitzu guztietan, eh, haserre hori baita kaldean, eh, sentitzen da doso matzen da, esta, langileen artean. Egoera hori. Bai, dena gadan dira, bai, e, diru eskasarekin, eh, De, dena gehiago pagatu behar da inposak uh, eta nik mm. en zuten dut bai jende mm -hmm. ha ni solamainan uh, gero uh, lan utzi behar delarik uh, edo eroen bat edo egun batgaiten uh, bon, uh, mm. dute zeila dela zeren be, uh, diru eskasarengatik uh, ez dela esa lan batu zea ere. Alare... Aurrekoetan baitaren mobilizazioak egon direnean jendea erantzun du? Erantzun du orokorrean? Mobilizazioak izan Deandero zirenean? Dean. Bai. Gutxi ba, gora bera baina? Guretzat, biziki mobilizazioa handiak izan dira, minan ban, harapostua uh, zerra izan da. Uh -huh. Malo uh, Berriro kalera... E, ergaituzte entzun, minan ban. edo zerbet uh, egiten delarik, ben, uh, okanen dukulaz.